18. fejezet. 9 óra 15 perc. A benzinkút úgy nézett ki, mint a 30-as években forgatott film díszlete, vagy mint a Saturday Evening Post magazin régi számának a borítóján szereplőkép. Két vékony, szecessziós öntött vas csúcssal lezárt csőszerű töltőoszlop áll csak ki a föld alá tartályból, és közepükön, bár erősen megkoffva, még mindig látni lehetett az egypori üzemeltető társaság jelét, a vörössel festett meg az az épület is hasonlóan rossz állapotban volt. Első ránézésre kés csodának tűnt, hogy még egyáltalán állt. A sivatag felől fújó, szemcsés homokot hozó szél fél évszázad alatt a festék maradványától is megfosztotta a falakat. A kátránypapírral borított dzsindejtető volt az egyetlen, ami többé-kevésbé éppen vészelte át az idő múlását. A kitört ablakú ajtó saját zsanériai tartóságának emlékműveként nyikorogva lengett ki be a forró szélben. Pete, hogy alaposabban is szemügyre vehessék, a tönkrement építménnyel szemben állította le a kocsit. Micsoda Isten háta mögötti hely, állapította meg Síla, kézfejével kitörölte szeméből az izzadságot. A sivatagi nap perzselön sütött, könyörtelenül tudomására hozva szörnyű erejét mindenkinek, aki sugarai útjába került. Kihajt két sávos úton érkeztek, amely valamikor az Arizonai sivatagon átvezető főútnak számított. A 30 kilométerre délre húzódó autópálya megépítése azonban megfosztotta ettől az előkelő státusztól, és mind arról az úttestet sok helyen beborító homok is árulkodott, már hosszú ideje igen ritkán keresték csak fel a járművek. Azt mondta, hogy itt találkozunk, közölte Jonathan, és pontosan ilyennek is írta le a helyet. Akkor hol van? kérdezte Pete, és körbejártatta tekintetét a távoli horizonton. Egy-két magányos, a lapos tájból meredeken égbeszökő falat, hatalmas sziklatömböt leszámítva nem látott más, csak a kiszikadt pusztaságot. Néhány cselevész fűszál engedezésén kívül semmi mozgás. Maradjunk itt és várjuk meg, javasolta Jonathan, aki már annyira álmos volt, hogy állandóan a mellére akart bukni a feje. Kísérteties vidék, nem látok egyetlen helyet sem, ahol bárki meghúzódhatna. Nézzük meg talán az épületet, vetette föl síla. Pete elindította a kocsit, átkanyarodott az út másik oldalára, és a oszlopok és a romos ház között állt meg újból. Kényelmetlen érzéssel vizsgálgatták az épületet, amelyben különösen az egyhangúan kibelengedező ajtó miatt volt valami kellemetlenül riasztó-taszító vonás. Ahol álltak már az ajtó rósdás zsanériának fülsértő csikorgását is jól hallották. A ház apró, meglepő módon éppen maradt ablakai túlságosan is piszkosak már ahhoz, hogy át lehetett volna látni rajtuk. Menjünk be, javasolta Síla. Vonakodva szálltak ki mindhárman a kocsiból, és óvatosan közelítették meg a bejáratot, amely mellett két réggel korhat ülőkéjű hintaszék árválkodott. Az ajtó másik oldalán ősrégi típusú valamikor hűtött kokakólát árusító félautomata szerkezet dacolt reménytelenül a múló idővel. Az üvege már régen kitört, a nyílást, ahová egykor a poharat ejtette ki, magából szemét tömte el. Pitt kinyitotta az ajtót és beljebb lépett. Jönnek? szólt hátra. Csak maga után felelte Síla. A fiatalember tehát előre ment, a doktornő és Jonathan pedig szorosan a nyomában. A koszos ablakok miatt odabent csak nagyon kevés volt a fény, alig lehetett valamit látni. A bejárattól jobbra bádoglemezzel borított pult húzódott, és fölött 1938-as naptár lógott a falon. A padlón szemét, homok, üvegcserepek, eldobált újságok, kiürült olajos kannák, és használhatatlan gépkocsi alkatrészek borították. A menyezetről a spanyol mohára emlékeztető, sűrű szövedéket alkotva ősrégi pókhálók csüngtek alá. Balra résnyire nyitva maradt ajtót láttak. Úgy néz ki, hogy nagyon régen nem járt erre senki, jelentette ki Pete. Nem lehet, hogy csak felültetett bennünket? Nem hiszem, válaszolta Jonathan, talán odakint vár, meg akar győződni arról, hogy nem hozunk senkit a nyakára. Honnan figyelhetne bennünket? Olyan lapos, sima ez a vidék, mint a palacsintasító. A nyitott ajtóhoz ment és berukta. A szomszédos, egyetlen apró ablakkal ellátott helyiség még sötétebb volt, mint amelyikben álltak. Falai mentén polcok sorakoztak, jelezve, hogy valamikor raktárnak használhatták. Nem vagyok biztos abban, hogy számít-e valamit, ha megtaláljuk, mondta Leverten Sila. Areibrukva maga előnémi némi szemetet. Mivel néhány érdekes információt kaptunk tőle, abban reménykedtem, hogy van valamiféle laboratóriuma. Ilyen helyen, mint ez, képtelenség volna bármit is csinálni. Azt hiszem, jobban tesszük, ha megyünk. Várjunk csak még egy kicsit, kérte Jonathan. én biztos vagyok benne, hogy eljön. Azt mondta, itt vár bennünket, emlékeztette a fiúta doktornő. Vagy hazudott nekünk, vagy. Vagy micsoda, kérdezte Pitt, azt akarván, hogy Sila fejezze is be a mondatot. Vagy elkapták. Lehet, hogy már ő is közéjük tartozik. Bátorító gondolat. Szebbe kell néznünk a valósággal, válaszolta Sheila. Egy pillanat, mondta figyelmeztető hangon a fiatal ember. Hallotta? Mit? A külső ajtót? kérdezte a doktornő. Nem, ez valami más volt, kaparászásos hasonló zaj. Jonathan a feje búbiához nyúlt. Valami rám esett, homok vagy mi a fene? Hirtelen felkapta a fejét. Hé, ott van valaki. Sira és Pit is fölnézett, és csak akkor vették észre, hogy a szobának nincs is mennyezete. A fedetlen födémgerendák gerendák fölött még sötétebb volt, mint odalent, de a szemük alkalmazkodott már annyira a gyér világításhoz, hogy észrevegyék a két gerenda találkozásánál álló alakot. Pitt lehajolt, és kerékcseréhez használatos feszítővasat emelt fel a padlóról. Dobja vissza, szólt le a magasból egy édes hang. Az eddig a homályba megbúvó alak meglepő fürgeséggel, csupán egyik kezével kapaszkodva leereszkedett a gerendáról. Másikat közben maga előtt tartotta, és hamarosan azt is látták, hogy tiszteletet parancsoló 45-ös koltot szorongat benne. Megállt előttük, és nyugodt, rezzenéstelen tekintettel nézett végig rajtuk. 60-as évei elejé járó, barázdált arcú, göndör, őszhajú, sovány, inas termetű férfi volt. Rakja le, ismételte meg Pítnek a korábbi utasítást. Fiatalember ledobta a feszítővasat, ami hangosan csörömpölt a padlón, és megadóm felemelte a kezét. Én vagyok a Jumpiny Jack Flash, mondta izgatottan Jonathan, többször is a mellére bökvazújával. Ez volt az internetes nevem. Maga dr. M? lehetséges, válaszolta a férfi. Az igazi nevem Jonathan, Jonathan Sellers. Dr. Sheila Miller vagyok. Pete Henderson, zárta le Pete a bemutatkozást. Ellenőrizni akar bennünket, kérdezte Jonathan, azért rejtőzködött odafent a gerendák között. Lehet, mondta újból a férfi, és intett, hogy menjenek át a másik helyiség a raktárba. Pittet kezdte erősen nyugtalanítani a férfi viselkedése, és nem akart engedelmeskedni. Barátok vagyunk, tényleg azok normális emberek, bizonygatta. Indulás mordult fel a férfi, és fenyegetően rászögezte a revolvert. Pitedig egyszer sem látott még 45-ös koltot, különösen nem úgy, hogy szembe kellett volna nézni a vészjóslan rám meredő fekete csőszájjal. Megyek, mondta sietve, megnyugtatónak szánt hangon. A többiek is. Vonakodva ugyan, de átmentek a sötét raktárhelyiségbe. Nézzenek rám, parancsolta a férfi. Félve az esetleges következményektől mind a hárman engedelmeskedtek, az izgalomtól kiszáradt torokkal az idegen szemébe néztek, és néhány másodpercig Néma csön telepedett közéjük. Tudom, miért csinálja, szólalt meg végül Pitt. Ellenőrzi a szemünket. Meg akar bizonyosodni arról, hogy nem fénylik-e. A férfi egyetértően bólintott. Így igaz tette hozzá, és örömmel állapítom meg, hogy egyikük is sem fénylik. Nagyszerű. Leeresztette, majd visszadugta a derekán lévő tokban a 45-öst. A nevem McKay. Doktor Harlem McKay. Együtt fogunk dolgozni. Örülök maguknak, őszintén örülök. Pete és Jonathan nagy megkönnyebbüléssel követte a férfit a ház elé a szabadba, ahol lelkesen kezet ráztak vele. Sheila is rögtön utánuk ment, de ő még dühös volt a fogadtatás miatt, és heves szemrehányást tett a váratlan ijegységért. Elnézést kért bocsánatot Harlan. Nem akartam megrémíteni magukat, de mostanában nem ártóvatosnak lenni. Túl vagyunk rajta, hála Istennek. Menjünk már is oda, ahol dolgozni fogunk. Félek, nincs túl sok időnk, hogy kitaláljunk valamit és eredményt érjünk el. Van valahol egy működőképes laboratórium, a kérdezte a lehetőségtől felvidámodva Síla. Igen, válaszolta hárlán, egész rendes kis laboratórium. Kocsival kell mennünk, körülbelül húsz percnyire van innen. Kinyitotta az autó ajtaját, és rögtön be isült hátulra. Pete visszamászott a kormány mögé, Silla az első utasülést foglalta el, Jonathan pedig csatlakozott Harlanhez. Merre érdeklődött Pete, miután bekapcsolta a motort? Egyenesen. Majd szólok, ha le kell kanyarodni az útról. Magán is a volt, mielőtt ez az egész elkezdődött? kérdezte Sheila. Igen Igenis, meg nem is, felelte Harlan. Pályafutásomnak az első felét Los Angelesben a Kalifornia Egyetemen töltöttem kutatóként. Alapvetően begyógyászatra szakosodtam, de fölvettem az immunológiát is. Úgy öt éve rájöttem, hogy szakmailag kezdek kiégni, úgyhogy ott hagytam az egyetemet, és magárendelőt nyitottam a közelben egy Passwell nevű kisvárosban. Annyira picső, hogy a térképen alig látszik. A környező rezervátumok indiányait kezeltem többnyire immunológus, síla nagyon örült, hogy ezt hallotta. Így már nem csodálkozom azon, hogy olyan érdekes dolgokat tudott közölni. Ugyanezt a bókot maga is megérdemli, jelentette ki Hárlen, Mi a szűk ebben vett szakterülete? Sajnos elsősorban a sürgősségi betegellátás felelte Sila, Igaz, egy ideig belgyógyászattal is foglalkoztam. Sürgősségi betegellátást csodálkozott a férfi, így még nagyobb elismerést érdemel az adataiért. Azt hittem, hogy másik immunológussal hozott össze a szerencse. Az elismerés sajnos nem nekem jár, mondta Síla. Jonathan édesanyja víruskutató, és akkor még velünk volt. A munka nagyobbik részét ő végezte. Gondolom jobb, ha nem kérdezem, hol van most, jegyezte meg Harlan. Nem tudjuk, hol van vágtarás, sietve Jonathan. Tegnap este bement egy gyógyszertárba, hogy összeszedjen néhány dolgot, és nem jött vissza. Sajnálom. Az interneten biztosan jelentkezni fog. Jonathan elszántan őrizte magában a reményt, nem volt hajlandó megvárni tőle. Csendben haladtak néhány percig, egyikük sem kívánt ellenmondani a fiúnak. Pászfelve megyünk kérdezte végül Síla. A gondolat, hogy egy városba juthat vonzónak tűn számára már nagyon szeretett volna lezuhanyozni és kényelmes ágyban aludni. De hogy ott már mindenki megfertőződött? Magának hogy sikerült elkerülnie?-érdeklődött Pitt. Kezdetben puszta szerencsével válaszolta Harlen egy barátomnál voltam éppen, amikor megszúrta egy fekete diszkosz, úgyhogy óvatossá váltam, és attól kezdve kerültem őket, mint a pestist. Aztán, amikor megsejtettem, hogy mi is történik valójában, s rájöttem, hogy semmit sem tehetek, amivel meg tudom akadályozni, akkor kivonultam a sivatagba. Azóta itt vagyok. Hogyan jutott itt hozzá azokhoz az adatokhoz, amelyeket nekünk küldött? Kérdezte megütközve Síla. Mondtam már, van egy kis laboratóriumom. Silla oldalra fordult, és a kocsi ablakából a távoli hegyekig nyúló sivatagot nézte. Nem látott egyetlen lakóházat se, nemhogy biológiai laboratóriumot, s már-már azon kezdett gondolkodnie éppelméjű egyáltalán hárlen McKay. Van egy biztató hírem, mondta Hárlen. miután megadták a fehérje protein aminosav összetételét, sikerült megcsinálnom, ki tudtam fejleszteni egy igaz csak kezdetleges monoklonális ellenanyagot. Sila, mint akit megcsíptek, olyan sebesen fordult hátra az ülésen, és hitetlenkedő arccal nézett a naptól cserzett bőrű, kékszemű, őseshajú sivatagi emberre. Biztos benne? Már hogy ne volnék biztos? válaszolta Harlen. Ne örüljön azért túlságosan, mert nem olyan fajlagos, mint amilyet szeretnék, de azért működik. A lényeg, sikerült bebizonyítanom, hogy a fehérje eléggé antigén tulajdonságú ahhoz, hogy egy egér szervezetét ellenanyag termelésére késztesse. Már csak egy jobb B-limfocitát kellene kiválasztani, hogy elő lehessen állítani egy hibridómasejtet. Piggy gyors pillantást vetett Silára. felső szintű biológia ismeretei ellenére semmit sem értett abból, amiről Harlan beszélt, sőt, el sem tudta dönteni, hogy az egésznek van-e egyáltalán valami értelme. Sheila arcát látva azonban megnyugodott. Ahhoz, hogy monoklonális ellenanyagot tudjon előállítani, nagyon bonyolult reagensekre és alapanyagokra, hogy más ne mondjak, miélómasejtekre volt szüksége, jegyezte meg a doktornő. Tökéletesen igaz, értette egyet Hárlen. Pétha ha túlmentünk azon a kaktuszon, rögtön forduljon jobbra. De hát ott nincs is út. Lényegtelen technikai részlet válaszolta Hárlen. Kanyarodjon csak nyugodtan. Cassie a rövid álomból ébredve fölkelt, és a nagy dupla üvegű ablakhoz lépett. Az épület emeletén a délre néző vendégszobában volt. Balra a birtok kapuja felől érkező káradatát látta, előtte nagy terebélyes lombúfa akart el a kilátást, Jobbra pedig a terasz csücskét az úszómedence szeletét pillantotta meg, és mögötte enyhér lankás fenyőerdőben végződő szépen gondozott pázsitot. Az órájára nézett, és megpróbálta kitalálni, mikor fogja érezni, hogy a betegség elkezdődik. Igyekezett felidézni magába, mennyi idő is telt el annak idején a bótért szúrás és a betegség első tüneteinek a jelentkezése között. A fiú akkor csak annyit mondott, hogy az előadáson érte utol a lét, de hogy melyiken azt nem említette, és ő sem törődött vele. Az ajtóhoz ment, újból próbálta kinyitni, de változatlanul zárva volt, talán ki sem nyitották azóta, hogy a szobába hozták. Megfordult, nekivetette a hátát és igyekezett felmérni a környezetét. Tágas, magas mennyezetű, az egyetlen ágyat leszámítva tökéletesen üres szobában volt, és az ágy is csupán sima, rugós sajra terített matracból állt. A rövid alvás valamelyest visszaadta az erejét, és ettől a düh és az elkeseredés egyfajta keveréke örvény lett. Egy pillanatra megfordult a fejében, hogy újból le kellene feküdnie, de mert úgy érezte hiába is próbálkozna, úgy sem tudna elaludni, inkább visszatért az ablakhoz. Látva, hogy a retesz nincsen rátolva, megpróbálta kinyitni, és a legnagyobb csodálkozására sikerült is. Kihajolt és lefelé nézett. Körülbelül hat méter magasan volt, lent a ház főfrontját a hátsó terasszal összekötő, küllapokból kirakott járdát pillantott meg, amely mellett ugyancsak kőből faragott alacsony korlát húzódott. Rögtön tudta megpróbálna kiugrani, és arra esne, azt alig ha túl, de ennek ellenére komolyan fontolgatta az ötletet. Úgy érezte talán a halál is elfogadhatóbb, mint hogy egy legyen a fertőzöttek közül. Az riasztotta vissza a végzetes lépéstől, hogy nem tudta biztosan meg fog halni a uhanástól vagy csupán nyomorékká válik. Följebb emelte a tekintetést, és alaposabban szemügyre vette az előtte emelkedő fát. Különösen egy vastag, masszív ág keltette fel a figyelmét, amely a törstől az ablak felé tartott, majd jobbra kanyarodott. Volt rajta, hogy másfél-két méternyire egy teljesen sima vízszintes kis szakasz is. Képes volna -e kiugrani az ablakból, elkapni ezt az ágat és megkapaszkodni rajta, tette föl magának a kérdést, de hiába törte a fejét, nem tudott határozott választ adni rá. Életében soha nem próbált még ilyesmit, és kissé meg is lepődött azon, hogy egyáltalán felmerült benne a szokatlan ötlet. A körülményei is szokatlanok, normálisnak csöppet sem nevezhetők voltak azonban, és nem tudta elhessegetni magától a gondolatot. Úgy érezte, a bó biztatására végzett rendszeres testedzéstől megerősödött annyira, hogy meg tudjon bírkózni a feladattal. Különben is mit veszíthet, ha mégsem sikerül? Esélyei a menekülésre, ezt az egyet leszámítva nullával voltak egyenlők. Ha nem tud megkapaszkodni, leesik, és csak összetöri magát a korláton, azt sem sokat rajta helyzetén döntött el magában, és bízott abban, hogy ha a menekülés nem sikerül, akkor talán lesz elég szerencsés, és mindjárt meg is hal. Teljesen, ütközésig felhúzta hát az ablakot, és felállt a párkányra. Így fölegyenesedve a földet még ijesztőbben távolinak látta. Keszi behunyta a szemét, a szíve hangosan vert, a lélegzése felgyorsult, és érezte, hogy az addigi szilárd elhatározása kezd meginogni fölidézte magában gyerekkori emlékeit, a cirkuszt, ahol ámulva nézte a trapézművészeket, és közben szilárdan hitte, hogy olyasmire, mint amit azok csinálnak, ő soha nem lenne képes. Rögtön utána azonban Eugene és Jesse jutott eszébe, az, hogy mivé is kezd válni Bó, és elborzasztotta még a lehetősége is annak, hogy elveszítheti emberi mi voltát. Hirtelen elhatározással kinyitotta hát a szemét, és elrugaszkodott az ablakpárkányról. Úgy tűn neki, hogy a repülés szint az örökké valóságig tartott talán valami számára is ismeretlen benne szúnyadó ösztönnek köszönhetően Kessi tökéletesen mérte fel a távolságot, kezei az előre kinézett ágat elkapták, és erősen meg is markolták. A kérdés most már csak az volt, hogy az ugrás lendületétől himbálódzó testtel képes lesz-e még meg is tartani magát. Néhány rémült kapaszkodással eltelő másodperc kellett, hogy a heves himbálózás megszűnjön, és a teste nyugalmi állapotba kerüljön. Ezzel persze még nem ért véget a dolog. Továbbra is hat méterre volt a talajtól, igaz nem külapok, hanem pázsit fölött. A lábait újból, óvatosan meglendítve, Keszi oldalra kezdett araszolni, még olyan helyet talált, ahol a jobb lábát már meg is vethette az alacsonyabban lévő ágon. Ettől kezdve már könnyebb dolga volt, és a fatörs közelében leereszkedve hamarosan a földre is ugorhatott. Alig talajt a lába, rögtön fölegyenesedett, és nyugodt léptekkel elindult. Erővel kényszerítette magát, hogy lemondjon a futásról, ne át a tágas, gyepes térségen, mert tudta, hogy azzal csak felhívná magára a figyelmet. Az alacsony melvéden átlépve, kényelmes, lazának tűnő ütemet vett föl, úgy közeledett a ház főfrontja felé. Merev mosolyal az arcán, tekintetével a semmibe meredve, keszi belevetette magát a külső kapú felől érkezők, vagy éppen arra tartók tömegébe. A szíve közben a torkában dobogott, rettenetesen meg volt rémülve, de az elgondolás jónak bizonyult, mert senki sem figyelt rá. A legnehezebb feladatot az jelentette, hogy ne nézzen határozottan senkire, különösen a közelben őgyelgő kutyákra. Honnan tudja, hogy merre megyünk? kérdezte Pitt, miután már több kilométert is megtettek a halvány, a környezetétől néhol alig megkülönböztethető csapáson. Már majdnem ott vagyunk, válaszolta Harlan. Ugyan, kiáltott fel türelmetlenül Síla, bent vagyunk a sivatag kellős közepén. Út nélkül ez a vidék még elhagyatottabb, mint a benzinkút környéke. Mondja ez valami vicc? Szó sincs viccről, felelte Harlen. Bírják ki még egy kicsit. Cserébe lehetőséget kapnak arra, hogy megmenthessék az emberiséget. Síla pitra nézett, aztán, mivel a fiatalember tekintete mereven a nehezen követhető csapásra tapadt és nem válaszolt, mélyet sóhajtott. Már kezdett megbízni Harlemben, amikor kiderült, hogy a férfi is csak a bolondját járatja velük. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy amerre járnak, arra nincs semmiféle laboratórium, és az egész helyzet kezdett egyre képtelenebbé válni. Nagyon jó szólalt meg nem sokkal később, Harlem. Annál a virágzó kaktusznál álljon meg szó nélkül engedelmeskedett. A kaktusz mellé kanyarodott, rátaposott a fékre, és leállította a motort. Kiszállás. Harlen kinyitotta az ajtót, és Jonathan-nel szorosan a nyomában kiszállt a kocsiból. Jöjjenek, biztatta Sílát és Pítet is, miután látta, hogy azok nem akarnak mozdulni. Valóban a sivatag közepén voltak, bármerre néztek is, néhány csupa sziklán, kaktuszon, alacsony homokdombon kívül csak a pusztasság vette körül őket. Harlan elindult és vagy húsz lépést tett, mielőtt visszanézett volna. Szemmel láthatóan meglepődött azon, hogy senki sem követte. Jonathan ugyan kiszállt utána a kocsiból, de mivel a többiek nem mozdultak, ő is a jármi mellett maradt. Az isten szerelmére kiáltotta elégedetlenül hárlen mire várnak? Pecsétes meghívóra talán. Sír a lemondó sóhajjal ugyan, kiszállt a kocsiból, és Pete is követte, hogy elinduljanak hárlen után, aki határozott léptekkel folytatta az útját előre bele a nagy semmibe. Sila pár méter megtétele után megtörölte erősen izzadó gomlokát. Nem is tudom, mire gondoljak, súgta Pitnek. A ficka az egyik pillanatban olyan, mintha jó isten küldte volna, következőben pedig már teljesen agyalágyultnak látszik. Ráadásul ez a pokoli hőség. Harlan egyszer csak megállt, nyugodtan bevárta őket, majd a lába elé a földre mutatva azt mondta. Isten hozta magukat a Vascorn Kraft biológiai hadviselési laboratóriumban. Mielőtt bárki bármit is válaszolhatott volna nevetséges kijelentésre, lehajolt, megmarkolt egy homokkal betakart acélkarikát, és amikor megrántotta a sivatag kavicsal homokkal teleszort felszíne egy-két lépésnyire tőlük megemelkedett. Alatta kerek, rozsdamentes acéllal bélelt nyílást tűnt elő, és benne létra. Hárlen széles mozdulatot téve körbe pillantott. Ezen a területen, majdnem Pászvellik, hatalmas föld alatti létesítmény van. Senkinek sem lett volna szabad tudomás szerezni róla, de az indiánok mégis felfedezték. Egy működő laboratórium? Silla túl szépnek találta, amit hallott, hogy rögtön el is higgye. Bezárták, de nem bontották le, a működő képességét továbbra is megőrizték, válaszolta Hárlen. A hidegháború legnehezebb időszakában építették, és amikor az Egyesült Államokat fenyegető baktérium háború veszélye megszűnt, fölöslegessé vált. Azt gyanítom, hogy néhány bürokratán kívül, akik fegyelmezetten tartották a szájukat, mindenki el is feledkezett róla. Miután ez a mostani őrület elkezdődött, bevetettem magam ide, és újból beindítottam. De hogy pontosan válaszoljak a kérdésére, igen, ez egy működő és nem is rossz laboratórium. És ez a bejárata, kérdezte Síla, és a kerek nyílás fölé hajolva a mélybe nézett. Látta, hogy a csőfalához erősített függőleges létre legalább 10 méter mélységig nyúlik, és lent erős fények világítanak. Nem, ez csak az egyik vészkiárat és egyben szellőztető nyílás fölé, Az igazi bejárat Pászfel közelében van, de azt nem használom, nehogy összefussak véletlenül valamelyik korábbi paciensemmel. Lemehetünk? Mi másért hoztom volna ide magukat? De mielőtt elindulunk, be akarom takarni a kocsit álcázó ponyvával. Egy éles fényű lámpákkal megvilágított világos falú a tudományos fantasztikus filmek űrállomásainak a képét felidéző folyosóra ereszkedtek le. Az egyik falba süllyesztett szekrényből Harler rögtön elővette a korábban említett ponyvát, és Pittel együtt visszamászott, hogy elrejtsék a kíváncsi tekintetek elől a gépkocsit. Frankó, mondta Jonathan sheila miközben kettesben várakoztak. Folyosót figyelték, amely mindkét irányban szinte a végtelenben nyúlt. Több mint Frankó, Isten áldása felelte a doktornő. Furcsa belegondolni, hogy az oroszok baktérium támadásának az elhárítására épült, és most valami hasonlóra fogjuk használni, csak éppen idegenek, földön kívüliek ellen. Miután Harren és Pitt visszatért, a tudós, mint maga mondta, északi irányba indult velük tovább. Vele fog telni egy kis időbe, amíg kiismerik itt magukat, magyarázta, addig is azt ajánlom, hogy egyedül nem ászkáljon el senki. Hol vannak azok az emberek, akik fenntartották ezt a létesítményt érdeklődött síla? Váltásokban végezték a munkájukat, akárcsak a rakétasilók személyzete. Miután megkapták a fertőzést, vagy elfeledkeztek róla, vagy elmentek máshová. Pászfelben az beszélik, valamilyen okból nagyon sokan utaztak Szántafébe. Bármi legyen is az ok, mióta itt vagyok, azóta nem járt erre senki, és már nem is számítok rá, hogy valaki ide tévedhet. Egy légzsiliphez érkeztek. Harlen kinyitotta, és mindannyian bementek a szűk kamrába, ahol a mennyezetről zuhanyrózsák lógtak alá, a fogasokon pedig nyakban, csuklóban és bokában szorosan záródó kezes lábasok lógtak. Harlen behúzta maguk mögött az ajtót, eltekert néhány a falra erősített tárcsát, és rögtön hallani lehetett, amint a zár szerkezetbe sziszegve tóduló sűrített levegő hermetikusan lezár minden nyílást. Ezt azért csinálták, hogy bármilyen biológiai hadviseléshez használatos anyag csak is biztonságos tartályban kerülhessen be a laboratóriumba, magyarázta a többieknek. Honnan van az energia, érdeklődött síla. Egy kis nukleáris erőmű termeli. Ez az egész létesítmény olyan, mint az Atomtenger alatt járó. Tökéletesen önfenntartó működőképes bármi történik odakint a Föld felszínén. Mindannyiuknak kezdett eldugulni a füle, jelez vagy a kamrában fokozatosan emelkedik a nyomás. Amikor elérte a belső, laboratóriumi helyiségekben uralkodó szintet, háren kinyitott egy újabb ajtót. Sia beljebb lépett, körbe és a lélegzete is elállt a megdöbbenéstől. Ehhez hasonlóan felszerelt laboratóriumot soha életében nem látott még. Három tágas helyiségből állt, és akkora inkubátorok és hűtők tartoztak hozzá, hogy aki velük dolgozott, az meghajlás nélkül egyenes derékkal beléjük is léphetett. Megdöbbenését, amit a hatalmas szerkezetek keltetek benne, még tovább növelte, hogy az összes többi berendezés és eszköz is fajtájának a legkiválóbbja, a legkorszerűbbje volt. A hűtők is idegesítők, mondta Hárlen, megkopogtatva az egyik berendezés rozsdamentes acél borított ajtaját. Megtalálható bennük az összes biológiai hadviselésre kicsit is alkalmas baktérium és vírus. Egy másik, az ajtaja közepén lévő masszív fogónak köszönhetően leginkább banki trezorra emlékeztető tárolóhoz lépett. Itt pedig a kémiai reagenseket tárolták, de annyit, hogy a James Bond filmek gonosz vegyésze is megirigyelhetnék. Azok mik? kérdezte Silla, néhány kerek ablakocskával ellátott, a mellettük lévő kapcsolókból ítélve, szintén hermetikusan záródó ajtóra mutatva. Elkülönítők és egy beteg szoba, válaszolta Harlan. Gondolom, arra az esetre alakították ki őket, ha valaki az itt dolgozók közül bekapta volna azt, aminek éppen a semlegisítésén fáradoztak. Nézzék! Jonathan egy lehúzható tető alatt a keskeny polcon sorakozó fekete diszkoszokra mutatott. Hozzájuk ne ér, szólt rá rögtön Némi ijettséggel a hangjában, Hárlen. Ne aggódjon, felelte a fiú, ismerjük már őket. Mindannyian odamentek és alaposan megnézték a gyűjteményt. Máshoz is értenek, nem csak ahhoz, hogy megfertőzzék az embereket, mondta Sheila. Tudom, jöjjenek, szeretnék mutatni maguknak valamit, hívta magával mindhármukat Hárlen. Egy rövid folyosóra léptek, aminek a két oldalán külön helyiségekben röngenkészülékek és mágneses magrezonanciás berendezések álltak. Hárlen kinyitotta az utolsó szoba ajtaját, és megmutatta a formáját veszített első ránézésre olvadás miatt alaktalanná vált röngenkészüléket. Jézusom, kiáltott fel Silla, itt is ugyanaz történetet, mint a kórházunkban a diákok beteg szobájában. Megpróbáltam röngen sugárral besugározni az egyik fekete diszkoszt, mesélte Hárlen, és ez nyilván nem tetszett neki. Tudom, hogy őrültségnek hangzik, amit mondok, de nekem úgy tűnt, mintha védekezésül fekete lyukat kreált volna. Gyanítom, hogy annak a segítségével kerültek ide, és távoznak is, ha szükségesnek érzik. Fantasztikus, állapította meg izgatottan Jonathan. Vajon hogy csinálják? Azt én is szeretném tudni, felelte a tudós. Csak azt tudom elmondani, hogy én milyen magyarázatot ötlöttem ki. Valahogy megvan az a képességük, hogy megfelelő nagyságú belső energiát gerjesztenek, elegendőt ahhoz, hogy abból hatalmas gravitációs mező létre ami a beléje kerülő dolgokat szubatomális állapotúra összeroppantja. És hova tűnnek, ha ez bekövetkezik? kérdezte Jonathan. Innentől kezdve aztán tényleg csak találgatás az egész, mondta Hárlen. Ha elfogadjuk, hogy a világ mindenség leginkább lyukakkal teli hatalmas ementális sajthoz hasonlít, akkor esetleg egy kell párhuzamos univerzumban is lehetnek. Ajaj, rikkantotta el magát, élvezettel Jonathan. Na ez nekem már magas, jelentette ki ezzel szemben Pete. Nekem is, csatlakozott hozzá Sheila, Menjünk inkább vissza a laboratóriumba. Miután megérkeztek, azt kérdezte: Szóval vannak itt egerek és mielóma sejtek is, amelyekből monoklonális ellenanyagot tudunk előállítani. Nem csak kísérleti egerek, hanem patkányok, tengeri malacok, nyulak, sőt, néhány majom is, válaszolta Hárlen. Őszintén szólva, az időn fele arra ment el, hogy etesse őket. Hol vannak a lakószobák? Silla annyira fáradtnak és piszkosnak érezte magát, hogy szinte csak arra tudott gondolni, mikor zuhanyozhat le és alhat végre egy kicsit. Erre. Hállán visszavezette őket a főfolyosóra, és egy lengő ajtón áthaladva megmutatta a lakórészt. Az első helyiség jókora társalgó volt, nagyképernyős televízióval és az egész falat beborító könyvekkel megrakott polcrendszerrel. Mellette helyezkedett el az étkező, a hozzátartozó korszerűen berendezett konyhával, amögött pedig a közös folyosóról nyíló külön fürdőszobával kiegészített hálószobák. Ez remek lelkesedett Jonathan, miután látta, hogy minden szobában van egy-egy csak ahhoz tartozó személyi számítógép. Tényleg jó, jelentette ki szemét az ágyra szögezve Pitt, Nagyon jó. Miután maga mögött hagyta az intézetet, Cassie különösen nehézség nélkül talált egy gépkocsit. Százával álltak az út mentén az elhagyott járművek, a fertőzöttek többé ügyet sem vetettek rájuk. Úgy tűnt, mindegyikük szívesebben jár gyalog, mint autóval. Egy telefonfülkéhez hajtott, és rögtön az erdei házat hívta, de miután a készülék húszszor is kicsöngött, és a kagylót senki sem vette föl, abba hagyta a próbálkozást. A házban nem volt senki, és erre csak azt a magyarázatot tudta kitalálni, hogy a többieket is felfedezték. A gondolat mélységesen lesújtotta, s több mint egy órán át csak ült a tehetetlenségtől bénultan a gépkocsiban. Vágyja, hogy legalább még egyszer beszéljen Pittel, és a többiekkel nem teljesülhetett. Mészséges letargiájából végül az orrában jelentkező csiklandós érzés ragadta ki, ami több erős tűzszentés követett. Azonnal tisztában volt vele, mi történt. Az influenza tünetei kezdtek kiütközni rajta. Keszi visszament a telefonfülkéhez, és bár tudta, hogy fölöslegesen teszi, újból megpróbálta felhívni az erdei házat. Ahogy számított is rá, választ ezúttal sem kapott, de miközben a csengetéseket hallgatta, eszébe jutott, hogyha föl is fedezték a többieket, legalább egynek közülük csak sikerülhetett elmenekülnie. Ekkor merült fel az emlékezetében az is, amire Jonathan olyan türelmesen tanítgatta, a rácsatlakozás az internetre. Mire visszaszállt a kocsiba, kezdetben enyhe náthának induló kellemetlen érzés fokozódott, már a torka is fájt és erősen köhögött. Kezdetben csak enyhén kapart a torka, és akkor még reménykedett is, de aztán bekövetkezett a visszafojthatatlan köhögés. Beindította a kocsit, és visszahajtotta városba. Az utcákon volt ugyan járműforgalom, de csak nagyon gyér, ezzel szemben emberek ezrei jártak gyalog, merültek el az élettel együtt járó apró mindennapi cselekvésbe. Néhányan közülük lázasan kertészkedtek, mindenki egyformán mosolygott, de beszélgetőket szinte egyáltalán nem lehetett látni. Keszi az úteszéléhez állította a kocsit és kiszállt. Bár sok üzlet továbbra is működött, nagyon sok elhagyatottnak látszott, ugyanakkor az ajtajuk nyitva volt, mintha az alkalmazottaik egyik pillanatról a másikra úgy döntöttek volna, hogy otthagyják a munkájukat, és valamilyen kelemesebb elfoglaltságot keresnek maguknak. Közük tartozott egy vegytisztító szalon, ahová Keszi gyors elhatározással bement, de nem találta benne azt, amit keresett. A szomszédban egy fénymásolással foglalkozó irodában viszont rögtön rábukkant. Számítógép kellett neki, olyan, amelyikhez modem is volt csatlakoztatva. Leült, megmozgatta az egeret, és a képernyő rögtön kivilágosodott. Az alkalmazottak, amikor elhagyták az üzletet, azzal sem töröttek, hogy a készüléket kikapcsolják. Pillanatnyi gondolkodás árán felidézte magában, hogy Jonathan interneten használt neve John Picky Jack Flash volt. keszi lázas sietséggel írni kezdett. Ez minden? kérdezte Harlandtől Síla, fölemelve a kristálytiszta folyadékkal teli kis fiolát. Egyelőre igen, válaszolta a tudós. Van azonban néhány egerem, amelyeknek a hashártya űrjébe a hibridóma sejteket ültettem, és az inkubátorban is készül egy jó adag sejtkultúra. Biztos, hogy többet is elő tudunk állítani a monoklonális ellenanyagból. A gond csak az, hogy meglehetősen gyenge a hatásuk. Nem ártana valami erőteljesebb ellenanyag termelő közeget találni. Sheila Pitt és Jonathan lezuhanyozott, és le is dölt egy kicsit, de mindhárman túlságosan kimerültek voltak sem, hogy aludni tudjanak Schillát ráadásul a munka gondolata sem hagyta nyugodni, és kis idő múlva sürgetni kezdte Harlent, hogy mutasson meg mindent, amit eddig végzett. Jonathan és Pete is csatlakozott hozzájuk. Pete-nek komoly erőfeszítésébe került, hogy csak nagyjából is megértse hárlem magyarázatait, Jonathan pedig meg sem próbálkozott ezzel. Mivel soha nem volt igazán jó biológiából, amit hallott, olyannak tűnne ki, mintha idegen nyelven hangzott volna. Egy idő után ott is hagyta a többieket, leült az egyik számítógép elé, és azzal ke Megmutatom majd magának, hogyan lehet elkülöníteni a B-linfocitát az emulgált egérlépből, ígérte hárlen. Feltéve, ha maga is megmutatja a virionokat, amelyeket Jonathan édesanyjával izoláltak. Nem vagyunk biztosak abban, hogy a virionok valóban ott vannak a szövettenyészetben, válaszolta Sheila. Csupán feltételezzük, hogy igen. Éppen ott tartottunk, hogy izoláljuk őket, amikor Nancy eltűnt. Elég egyszerűen meggyőződhetünk arról, hogy valóban ott vannak-e vagy sem. Jézusom! Hallatszott a hátuk mögül Jonathan hangja. A hirtelen indulatkitöréstől kisé meghökkenve fordultak a fiú felé, és látták, hogy mozdulatlanul dermedve a tekintetét a számítógép képernyőjére szögezi. Mi a baj? kérdezte idegesen Pete. Üzenet jött Cassitől, kiáltotta újból Jonathan, miután felucsodott a megdöbbenésből. Pete szinte röpült, hogy mielőbb odaérjen, és nyílt tekintetét a képernyőre szegezte. Ebben a pillanatban írt bele a mailboxba, magyarázta Jonathan, nem lehívott üzenet, ami megjelenik, azt épp most írja. Ez fantasztikus. Sikerült kinyögni, ha nezen is pittnek. Micsoda remek lány, állapította ismerően Jonathan. Pontosan úgy csinálja, hogy tanítottam. Mit mond, érdeklődött sila, Megmondta már, hol van? Nem, azt írja, hogy őt is megfertőzték. A szentségit Pitt heves indulatában a fogát csikorgatta. Azt mondja, az influenza első tünetei már megjelentek nála, folytatta Jonathan. Sok szerencsét kíván nekünk. Válaszolj neki, kiáltott rá a fiúra Pit, most azonnal, mielőtt szétkapcsol. Ne tegye Pete, nincs értelme, mondta a doktornő, csak még jobban megnehezíti a dolgot. Fertőzött. Lehet, hogy fertőzött, de még akkor is az, aki volt, különben nem akarna szerencsét kívánni nekünk. Pitt heves mozdulattal félretolta Jonathan-t, leült a gépel és sebesen írni kezdett. Jonathan silára pillantott, ő pedig megcsóválta a fejét. Bár meg volt győződve arról, hogy helytelen, amit pit tesz, nem volt szíve megakadályozni benne. Keszi csak homályosan látta mag előtt a monitort, mert miközben írt, a könnyei egyfolytában patagzottak. Egyszer be is csukta a szemét, és megpróbálta letörölni őket. Össze akarta szedni magát annyira, hogy az utolsó üzenetét továbbítani tudja Pítnek. Meg akarta mondani, hogy szereti. Már éppen az utolsó mondatot akarta beütni a gépe, amikor nagy meglepődésére üzenet jelent meg a képernyőn. Keszi! én vagyok a Speed, hol vagy? Pit életének leghosszabb másodperceit élte át. Lélegzett visszafolytva merett a képernyőre, mintha hipnotizálni akarta volna, hogy írja ki minél előbb a választ. Néma könyörgése meghallgatásra is talált, mert végtelennek tűnő várakozás után a kis fekete betűk sorjázni kezdtek a világos monitoron. Igen. Boldogságában Pit még az öklével is belecsapott a levegőbe. Megtaláltam. Tudja, hogy itt vagyok. Mit válaszol? érdeklődött közelebb lépe már előre félt a választól, mert biztos volt abban, hogy ez a kapcsolatfelvétel csak bajt, újabb bánatot fog eredményezni. Azt mondja, hogy nem messze van innen, felelte Pete. Megbeszélem vele, hogyan találkozzunk. Ne, Pít, kiáltotta Síla, még ha ebben a pillanatban nem is tartozik közéjük, csak idő kérdése, hogy ez bekövetkezzen. Nem vállalhat ekkora kockázatot. Elárulja, a kezükre játsza ezt a laboratóriumot. Pita doktornőre pillantott. A fájdalma szinte kitapintható volt, a lélegzése is megváltozott, szaggatottá, zihálóvá vált. Nem hagyhatom magára, válaszolta. Képtelen vagyok megtenni. Pedig muszáj. Maga is nagyon jól tudja, hogy mi történt bóval. Pita billentyűzet fölött tartotta a remegő ujjait, és érezte, hogy ehhez hasonló nehéz döntése nem volt, és talán nem is lesz többé az életben. Várjon, szólt rá hirtelen hárlen. Kérdeze meg tőle, mennyi ideje szúrták meg? Mit számít ez? kérdezte indulatosan Síla. Dühös volt erre, mert éppen a sorsdöntő pillanatban avatkozott közbe. Csak tegy, amit mondtam, mondta a tudós, és rögtön oda is ment Pete mögé. A fiatalember ember beütötte a gépbe a kérdés, mire hamarosan megérkezett a válasz, körülbelül négy órája. haller a karórájára nézett, és kis időre mélyen elmerült a gondolataiban. Mit forgat a fejében? kérdezte Sila, határozottan a szemébe nézve. Tartozom egy vallomással, felelte a tudós. Nem mondtam el maguknak a teljes igazságot azokról a kis fekete korongokról. Az egyik engem is megszúrt, miközben az utolsó adagot gyűjtöttem be. Akkor maga is közéjük tartozik kiáltott fel őszinte iszonyattal a hangjában, Síla. Amennyire én tudom, nem, mondta Hárlen. Rögtön beinjekcióztam az ellenanyaggal magamat, és azóta is folytatom. Némileg náthás voltam ugyan, de az influenza nem tört ki rajtam. Ez fantasztikus, kiáltott fel boldogan, Pitt, megmondom cassine Várjon, intette türelemre síra. Mennyi időt telt el a szúrás és az ellenanyag beadása között? Ez nyugtalanít engem is, válaszolta Hárlen. Különbség nagyjából három óra volt. Passwell-ben történt a dolog, és ennyi időbe telt, amíg visszajutottam ide. Keszi szervezetében már négy órája ott van a vírust életrekeltő fehérje. Mi a véleménye? Szerintem mindenképpen érdemes megpróbálni. Az egyik elkülönítőben helyezzük el, és figyeljük, mi történik. Ha nem sikerül a dolog, onnan semmiképpen sem juthat ki. Olyanok azok a szobák, mint a legbiztonságosabb magánzárkák. Pitnek nem is volt szüksége ennél több biztatásra. Meg sem vár, hogy bárki egyebet mondjon, beütötte a gépbe Kessinek, hogy van a fehér és semlegesíteni tudó ellenanyaguk, és elmagyarázta neki azt is, hogyan találja meg az elhagyatott sivatagi benzinkutat. Miért nem mondta el korábban, hogy maga is kapott fertőzést, kérdezte síla, és nem tudta, dühös legyen emiatt vagy örüljön a legújabb fejleményeknek. Hogy őszinte legyek, a Harlan, attól féltem, hogy nem fognak megbízni bennem, nem hiszik el, hogy nincs semmi bajom. Előbb vagy utóbb persze csak elmondtam volna. Azt, hogy nálam sikerült kivédeni a dolgot, némileg derülátóvá tesz. Azt meghiszem, mindeddig ez a legbíztatóbb információ. Pitközben közben befejezte a Kessivel folytatott beszélgetést, és odament hozzájuk. Remélem óvatosan bánt az útbaigazítással, fordult hozzá Herlen. nem volna jó, ha egy teherautóra való megfertőzött várna a benzinkútnál Igyekeztem a legóvatosabb lenni, de el kellett mondanom annyit, hogy keszi biztosan oda találjon, annyira elhagyatott Isten háta mögötti az a hely. A kockázat tulajdonképpen igen kicsi, állapította meg a tudós. Érzésem szerint a megfertőzöttek nem használják az internetet. Úgy tűnik nincs rá szükségük, mert tudják, mit gondol a másik. Nem jön velem, kérdezte Pitt. Azt hiszem jobb, ha itt maradok, válaszolta hállen. Az ellenanyagból már csak egy szűkös adag van. Gyorsan munkához kell látnom, hogy legyen belőle elég, mire a barátnője megérkezik. Szóval egyedül kell megtalálni az utat. Gondolja, hogy képes lesz rá? Muszáj, a jelek szerint nincs más választásom. Harlen egy fiola ellenanyagot és hozzá injekciós tűt adott Pitnek. Remélem, tudja, hogyan kell beadni. Fiatal embere arra azt felelt, hogy három évig dolgozott kórházban, gyakran látta, hogyan csinálják, úgyhogy valószínűleg sikerülni fog neki. Intravénásan adja be, figyelmeztette Harlen. Készüljön fel a szájon át történő lélegeztetésre is arra az esetre, hanetán talán allergiás sokkos reakciót váltanak ki. Pít az eligazítástól nyugtalanul nyelt egyet, de aztán bólintott. És ezt is vigye magával. Hárlen kivette a tokból és oda nyújtotta neki a 45-ös koltot. Azt tanácsolom, ne sokat bizonytalankodjon, hanem használja, ha kell. Ne felejtsel, el, hogy a fertőzöttek, ha megérzik, hogy nem közéjük tartozik, kötelességüknek érzik megfertőzni. És én? kérdezte Jonathan, elkísérem Pítet. Lehet, hogy nehezen fogja megtalálni az utat, és négy szem csak többet lát, mint kettő. Azt hiszem, jobb, ha itt maradsz, válaszolta Síla. Bőségesen lesz itt munka neked is. Lássunk hozzá rögtön, mondta, és már tűrte is fel a blúza ujját. Miután Kessit megtalálták, az intézetbe vitték és megfertőzték, a kapu építésének a munkálatai észrevehetően felgyorsultak. Bár a sok ezer munkásnak nem kellett egyenként elmondani, hogy mit csináljanak, az utasításaik végső soron bótól származtak, így neki lehetőleg minél több időt kellett tölteni az építkezés közelében, és agyát mentesíteni kellett a figyelmét elterelő gondolatokról. Miután Keszi az emeleti vendégszobába került, és nyilvánvalóvá vált, hogy hamarosan közéjük fog tartozni, Bó számára ismét nem jelentett gondot, hogy teljesítse a kötelességét. A munkálatok már annyira előre haladtak, hogy lehetővé vált, ha csak kis időre is töltés alá helyezni a rácsáramkörök egy részét. A próba sikeresnek bizonyult, annak ellenére, hogy megmutatta, a rendszer bizonyos elemeit még jobban le kell árnyékolni. Bó, miután az erre vonatkozó utasításokat továbbította az érintetteknek, egy kis szünetet tartott a régi módon egyszerre csak egy lépcsőfokot véve ment föl az émeletre, bár tudta, hogy a négyfejű zombizmainak rendkívüli megnagyabb adása miatt könnyebb volna számára ugrána és hatosával, nyolcasával venni a fokokat. Az emeleti folyosó rögtön érezte, hogy valami baj van. Odalent az még nem tűnt fel neki, mert a kapuval kapcsolatos szavak nélküli kommunikáció olyan intenzív volt, hogy minden egyebet elnyomott. Egyedül lévén azonban egészen másképp működtek az érzékei, és tudta, hogy már éreznie kellene Kessiben formálódó kollektív tudat kisugázását, mivel nem tapasztalt semmi ilyesmit, nyugtalan lett, és attól félt, hogy a lány meghalt. Meggyorsította a lépteit, és közben arra gondolt, hogy Kessiben talán szunnyadt valamilyen hibás gén, a vírus pedig érzékelte azt, és működésbe lépett az önmegsemmisítő mechanizmusa önmaga számára is érthetetlen pániktól áthatva, reszkető kézzel nyitotta ki a bezárt ajtót, és mivel már felkészült, hogy az ágyon élettelen testet fog látni, az üres szoba látványától először nem is annyira dühös lett, mint inkább meglepődött. A nyitott ablakra nézett, odament és kihajolva lepillantott a küllapokból kirakott járdára és az alacsony korlátra. Miután fölegyenesedett, tekintete rögtön megakadt az ablak előtti fán, és akkor már biztos volt benne, hogy Kessy megszökött. A hatalmas házon visszhangzó üvöltése Bó kirohant a szobából és levágtatott a lépcsőn. Borzalmas dükerítette a hatalmába, düh, ami ártott a közösségnek. Kollektív tudat ugyanis ritkán élt át dühös indulatokat, és nem is tudta, hogyan kezelje őket. Bó beviarzott a bálterembe, ahol rögtön félbe is szakadt a munka. Minden jelenlévő feléje fordult, és ugyanazt a dühöt érezte, amit ő, csak éppen fogalma sem volt róla, hogy miért. Bó orjukai az indulattól kitágultak, a tekintetével alexander kereste, s végül meg is látta az irányítópultnál. Gyors léptekkel a segédjéhez ment, és kígyószerű ujjaival vadul megmarkolta a csuklóját. Elszökött, mondta neki. Azt akarom, hogy megkeressék. Most, azonnal.